Обвал Ізабель щезла, Естер щезла, Чарлі щез А невдовзі міс Вінтер розповіла мені про ще одну втрату На самісінькому верху, на горищі я впиралася спиною в хитку стіну, натискала і відпускала, натискала і знову відпускала, випробовувала долю. Що станеться, думала я з цікавістю, якщо стіна впаде? Чи обрушиться покрівля всередину, чи провалиться під її вагою підлога, чи полетять балки та черепиця, пробиваючи стелі, падаючи на ліжка та комоди, як під час землетрусу? А після що? Чи все на цьому скінчиться, чи буде якесь продовження? Випробовуючи стіну на міцність, я все розхитувала і розхитувала її, пристрасно бажаючи, щоб вона впала, а вона ніяк не падала. Дивно, якою стійкою може виявитися зітліла стіна. Аж якось я прокинулася серед ночі, напружено вслуховуючись. Звук падіння вже стих. Але його відлуння і досі лунало у моїх вухах, у моїх грудях. Вискочивши з ліжка, я кинулася до сходів, а слідком за мною Емеліна. Ми прибігли до галереї одночасно із Джоном Копачем, який спав у кухні. Підбігли до підніжжя сходів і стали вдивлятися в горішні поверхи. Посеред зали стояла хазяйка і теж невідворотно дивилася вгору. Біля її ніг валявся величезний кам'яний блок, а над головою зяяла діра із рваними зубчастими краями. У повітрі колихалася густа пелена сірої пелюки, наче вагаючись куди осісти. З горішнього поверху шурхочучи, як миші, і досі падали невеличкі шматки тиньку, цементу і деревини. А коли почулося, як на горі падала балка або цеглина, то Емеліна аж підстрибнула від страху, змішаного із захватом. Спочатку я відчула ногами холод кам'яних сходів, а потім у мої ступні почали боляче впиватися дерев'яні тріски і скалки цементу. Посеред уламків нашого будинку, що починав розвалюватися, стояла, як примара, хазяйка, оповита хмарою пилюки, Сіре, як пил волосся, сіре, як пил обличчя, Сірі, як пил складки довгої нічної сорочки. Бабця стояла абсолютно непорушно, досі вдивляючись угору. Я підійшла до неї, і ставши поруч, теж вирячилася туди, куди й вона. Не відводячи очей, ми дивилися крізь діру в стелі на ще одну діру в ще одній стелі, за якою була ще одна діра в іще одній стелі. Ми пеонові шпалери у горішній спальні, грати для плюща у кімнаті над спальнею, у решті-решт, блідосірі сірі стіни маленької мансардної кімнати. А над усім цим, високо-високо над головами, ми побачили діру в самій покрівлі і небо, небо без зірок. Я взяла бабцю за руку. «Ходімо! Нічого тут стояти і витріщатися на дірку!» І я повела її, а вона пішла за мною. Як мала дитина. Я покладу її спати, сказала я Джонові. Блідий як привид, Джон кивнув. А вже ж! Відповів він хрипким голосом, наче поперхнувся пилом. Садівник не наважувався навіть поглянути на свою подругу. Натомість повільним жестом, що радше нагадував жест потопельника, якого затягнуло у вир, Вказав на стеллю. А з цим я сам опоруюся. Але через годину, коли бабцю, викупану у свіжій нічній сорочці, вклали спати, Джон і досі був у залі, там, де я його лишила, і мовчки вдивлявся в те місце, де стояла хазяйка. Наступного ранку, коли бабця не з'явилася на кухні, я перша пішла її будити. Але її вже не можна було розбудити. Ніяк. Її душа відлетіла через діру в покрівлі. «Ми втратили її», – сказала я Джонові на кухні. Вона померла. Вираз його обличчя не змінився. Він дивився невидющими очима на кухонний стіл, наче мене не почув. «Зрозуміло», – нарешті вимовив Джон, немов звертаючись сам до себе. З'явилося таке відчуття, що все скінчилося і зупинилося. Геть усе. Я мала лише одне бажання – сидіти непорушно, як Джон, вдивлятися у простір і нічого не робити. Але час не зупинився. Я й досі відчувала, як стукає моє серце, відраховуючи секунди. У моєму шлунку зростав голод, у горлі спрага. Мені було так сумно, що здалося, ось іще трохи, і я помру. Однак я лишилася живою. Живою – до непристойності, до абсурду. Настільки живою, що відчувала, як у мене росте волосся і видовжується нігті. Попри увесь невимовний тягар, що лежав на моєму серці, я не могла, як Джон, віддатися своєму горю. Естер від нас пішла. Чарлі пішов. Хозяйка пішла. Джон по-своєму теж пішов. Хоча я сподівалася, що він повернеться. А тим часом дівчинці в тумані вже настала пора з цього туману виходити, настала пора полишати дитячі витівки і ставати дорослою. Піду, поставлю чайник, сказала я. Треба чаю зробити. Голос був, наче не мій, якась інша дівчина, кмітлива й розважлива, забралася в мою шкіру, зайняла моє місце вона просто знала, що треба робити. Я здивувалася, втім не дуже. Хіба ж не спостерігала я впродовж цього свого життя, як живуть інші? Хіба ж не спостерігала я за Естер, за хазяйкою, за сільськими родинами? Я тихенько причаїлася десь у куточку самої себе, а та нова, вправна дівчина нагріла чайник, Відсипала потрібну кількість чайного листя і заварила чай. Потім поклала два шматочки цукру в чашку Джона і три у свою. Коли чай був готовий, я почала його сьорбати, і тільки коли гаряча і солодка рідина досягла мого шлунку, я перестала тремтіти.